В гадяцькому трактації вона оформлена як Велике князівство Руське. З одного боку, це було повернення до старого князівського укладу традиційного в Україні, адже Київське князівство перетворилося на воєводство після смерті князя Симеона Олельковича в 1470 році, а з другого боку, державне утворення проєктувалося нове, козацьке, з метою державного упорядкування козацтва, що було вельми на часі. Йосип Решинський, отже, був перший, хто накреслив Конституцію України як козацької держави, де князь ставав чільним правителем краю, про гетьмана тут згадки нема. Князь командувати мав козацьким полком бути воєнним адміністратором. Князівський територіальний полк проектувалося, мав перебувати в Переяславі. Саме місто з округою мало перейти йому на вічні часи. Про владу над усім козацьким військом не говориться. Князь також мав керувати місцевою шляхтою, яка ставала ніби субвасалом і мала тягти однакову повинність із Запорозьким військом. Влада князя поширювалася і на обивателів усього Задніпров'я, які також мали нести повинності на користь війська Запорозького. Отже, князь володів правом адміністративного управління, всіма цивільними підданими, не козаками, незалежно, на території якого полку вони жили. Йосип Перещинський політично обґрунтував державницький статус нового утворення. Українське Задніпровське князівство мало бути васальній залежності в короля. Чисельність вояків, що виставлялися на вимогу короля із князівства, визначалось запорізьким військом, яке жило за традиційними військовими звичаями та самоврядуванням. Вищою посадовою особою в козацькому війську лишався гетьман, який уводився у володіння лубнами, за кругою також на вічні часи, що могло означати «до кінця життя» або ж «до кінця гетьманування». У своєму першому проєкті 1590 року Верешинський радив підпорядкувати Гетьмана київському єпископу. В другому, 1596 року, Гетьман уже мав підпорядковуватися князеві. Саме Верешинському належить ідея, яка згодом стала предметом мріянь та домагань козаків розглядати козацький стан як шляхецький, котрий має статус повноправних підданих Річі Посполитої, користуватися джерелами прибутків та політичними правами, отже має перетворитися у панівний стан. Верещинському відтак належить честь першого теоретика-фундатора козацької держави, Саме він визначив її корінні ідейні постулати і ступінь самоорганізації, вище якого, скажемо до речі, козаки дуже рідко піднімалися, принаймні ідея незалежної козацької держави, хоч і народжувалася в ряди годи в головах козацьких провідників, але домінуючою не ставала. Зате державотворчі постулати Верещинського. Виявилася напрочуд продуктивними та живучими, і у визвольній війні українського народу, що тривала з кінця XVI століття, все XVII століття і частково у XVIII столітті стало предметом політичних домагань козацтва. На сьогодні не просто визначити, настільки проект Верещенського мав реальні підстави. До здійснення, чи творився він виключно утопічно, факт той, що в кінці XVI століття ідея української держави почала визрівати, і, здається, не тільки в колах православних, у колі князя Острозького, а й римо-католицьких, українських, тобто в шляхетському середовищі, Адже недаремно було написано Себастьяном Клиновичем Роксоланію 1584 рік, де Україна, Роксоланія, розглядалася як окреме без зв'язку з Польщею етнічне тіло. Недаремно гірко оплакав розлам між козацтвом та шляхтою Симон Пекаліт Осроскавіна 1600 рік. Недаремно на Ливайку приписували, що він хотів стати українським царем. Недаремно в той час римокатолицький домініканський орден змагався, щоб вийти із польської підлеглості, патріотично заявляючи про свою українськість. Загалом про католицьку Русь, термін Лепинського, ми ще небагато знаємо. Але одне те, що ідея козацького державотворення та відновлення держави Київської України-Русі ішла саме із середовища католицької Русі, примушує нас змінити певні свої стереотипи і принаймні признати, що католик-українець в XVI і в першій чверті XVII століття іще не був ані ренегат, ані відступник від свого народу, а часом виявляв не менший патріотизм, як українець православний. Зрештою і в творців унії резони були не лише меркантильні, а значною мірою ідейні. Прихильники з'єднання церков хотіли вести Україну в загальноєвропейський духовний контекст, чому конфесійна розбіжність вельме заважала. Інша справа, що ці ідеї були практично використані ворогами України і стали причиною розламу і розбрату українського. Все це свідчить, що історичні процеси та явища не можна розглядати одновимірно, адже й життя ніколи одновимірним не буває. Утопічне державотворче мислення виникало в людських мозках не через хильність до порожнього фантазування чи бажання творити казку дійсності. Воно ставало результатом гарячого бажання мислителів поліпшити життя та світ, через що часом елементи утопії згодом ставали реальними чинниками життя, а дещо в сфері мрій Навіки залишалося, і здатності до животворного проросту не виявляло. Але коли б людство втратило здатність мріяти, воно перестало б розвиватися, так само і з українською державою. Коли б не мріяли про неї і не будували в розумах своїх наші предки, не почали б їхні сини та внуки будувати її і боротися за неї реально. Відтак ідея української державотворчості не змогла б утілитися і стати очевидною реальністю. Після слова. На цьому я завершую чергову свою мандрівку в нашу історичну минувшину. В епілозі до книги «Дорога в тисячу років, Київ, 1990 рік», сторінка 407, я писав, що здійснюю кілька таких мандрівок. Перша в історію української літератури, за її тисячолітнього існування, згадана книга була ніби першим томом такого розмислу. Другий том «Дороги в тисячу років» у мене вже написаний і чекає свого видавця. Тут я в серії статей намагаюся побачити, освітити і збагнути занедбані і забуті наші літературні явища, через що цей том хочу назвати «Фенікс воскреслий». Друга моя мандрівка в історію першою книгою було «Мисленне дерево», роман-есе про дохристиянський Київ, Київ, 1989 рік, де я спробував помислити про наші поганські часи – державне і культурне тодішнє життя. Ця книга, вважаю, є прямим продовженням цієї мандрівки, що, правда, я перескочив тут інші великі теми – Київська держава, Галицько-Волинська держава, Литовсько-Українсько-Білоруська держава, Є в мене мрія, коли Бог дасть силу і час Ту прогалину певною мірою заповнити І поблукати по тих часах Третя мандрівка художня Серія історичних повістей та оповідань Якими я охоплюю час від одинадцятого по двадцяте століття Намагаючись збагнути його вже на емоційному рівні Через мистецьке бачення, мандруючи отак по століттях і намагаючись їх збагнути, я зустрічаю сотні історичних, мислительних та літературних пам'яток, тож, помилувавшись і насолодившись ними сам, доношу їх сучасному читачеві через художні переклади корпус давньої української поезії, якої я видав п'ять книжок. Твори Вишинського, їх я переклав усі, літопис Величка у двох великих томах, твори Сковороди у двох томах, у співавторстві з Кашубою. Зараз перекладаю том малих літописів, регіональних, монастирських, родинних хронік, малих діаріушів. Також перший том «Че Міней, Дмитра Туптала» Нарешті видавництво «Веселка» готується видати книгу «Українські балини» З моїми розмислами на цю тему і текстами та інше Дивне відчуття маю так близько 30 років, мандруючи по глибинах, дорогах та стежках нашої історії та культури це щось таке, як небо, коли намагаєшся збагнути його безконечність. Це ж бо небо друге, небо нашої духовності. Зриміше, може, і збагненніше неба високого. Але, як і небо високе, не збагненне до кінця, принаймні поки що країв його я не побачив. Отож, відкривати його і відкривати – Мислити про нього і пробувати збагнути його віхи та явище – це воїстиновічна мандрівка, і одного людського життя на це недостатньо. Але пізнання таке необхідне, бо коли доля поклала тобі народитися на певній землі і причислила тебе до певного народу, це, гадаю, призначення твоє і приречення – Мусиш цю землю і цей народ пізнати, коли бажаєш бути людиною духовною, а не лише жуючою та виригаючою істотою. Дерево пам'яті свого народу треба конче побачити. Так, до речі, дерево пам'яті я й назвав упорядковану мною разом із Хорунджем чотиритомну антологію українського історичного оповідання. А саме дерево уявив собі так. Витворилося з туману, з проміння, повітря, пари, що підіймалося від Дніпра, виростало могутнім блакитним стовбуром. Виносило його вгору, сюди до Київських гір, і вже тут починало Розгортатися кроною, і та крона, так само блакитна, як і стовбур, Розкинулася над головою дивною завізю крилатих хмар, Котрі творили несамовиті горорізьби, кинуті в пориві тіла, Розверсті роти на величезних блакитних обличчях, Підняті руки за щепами, шаблями, булавами, Киями, копіями, розмотані хвости бунчуків, сколихнуті прапори, кінські тіла, сплетені в боротьбі тіла богатирів, напружені м'язисті спини, жилові ноги, кольчуги щити шоломи, шолами, князівські знаки, Біла й червона одежа, вуса, чуби, бороди дідів, кобзи, Золотко ткані, парчі, ковані труби, гудки, свирілі, псалтері, гуслі, органи срібні, білі теремні будівлі, храми, ідоли з срібними головами і золотими вусами, дерева, жито, пшениця, овес, просо, дикі кабани, тури, лосі, сайгаки, ведмеді, вовки, Чорногузи й лебеді з розкинутими крильми, соколи, орли, крилаті змії. Усе це було сплетено, зв'язано, перемішано, з'єднано. Все це виростало з того могутнього, блакитного стовбора, що тримав корені у великій ріці Славутичі. Дерево пам'яті Київ, 1990 рік, том перший Странинка триста седьмая.